Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wa bihina sa'i Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh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 من سبح الله في تبري كل صلاة سلاة وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له Lahu al-mulk Walahu al-hamd Wahuwa ala kulli shayhin qadid Ghufirat khatayah Wa in kanat Mitla zabadil bah Atau kama tal hadis sahih Riwayat Imam Muslim Nabi salallahu alaihi wasalam bersabda Kata Nabi barang siapa yang bertasbih Tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali Dan barang siapa yang bertahmin Tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali Dan barang siapa yang bertakbir Tiap-tiap kali lepas semayang 33 kali dan kata nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyempurnakan menjadi seratus dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir maka diampunkan Allah Subhanahu segala kesalahan-kesalahan dia sekalipun kesalahan itu sebanyak buih di laut hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagitau kepada kita satu benda ...yang mudah dibuat. Tapi pahala dia besar. Iaitu barang siapa yang lepas semaya... ...dia kata subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Barang siapa yang sebut subhanallah... ...alhamdulillah Allahu Akbar... ...33, 33, 33... ...jadi 99. Disempurnakan dengan kata... ...la ilaha illallah wahdahu la syarikala... ...laqul mulk... ...walahul hamd... ...wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi seratus. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikala... ...sampai habis sekali... Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ughfirah khatayahu Diampun segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan dia." Imam An-Nawawi menjelaskan maksud diampunkan kesalahan-kesalahan itu ialah kesalahan yang merupakan dosa-dosa kecil maka dia ampun dosa-dosa kecil dia wa inkanat mithla zabadil bahri sekali pun dosa kecil dia sebanyak buih di lautan Allah ampun belaka di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la sharikalah له الملك وله الحم وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقى وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة خطفت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أو كما قال حديث مستحق عليه. Nabi SAW bersabda. Nabi kata bagaimana siapa yang kata La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamd Wahuwa ala kulli syai'in qabir Seratus kali sehari. Satwa yang sebut zikir itu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku walahul hamd Wahyu atas setiap sesuatu. Seratus kali serik. Dia telah ada 800 pahala tuh hamba bagi dia. So umpama dia memerdekakan seratus hamba. Waktu dia telah hua hasanah, Allah bagi ke dia seratus pahala. Pahala. Yang dia dapat seumpama pahala memerdekakan sepuluh orang hamba. Itu satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tulis kepada dia seratus pahala lagi sebagai tambahan. Dihapuskan daripada dia seratus dosa yang dia buat. Wakandaklahu hirzan min al shaytan yomuh zalkh hatta yumsia. Allah subhanahu wa taala pelihara dia daripada gangguan dan daripada kacau syaitan daripada awal awal pagi sampai petang. Walami ayat i ahd biafbul mma jaa abhi illa raudun gamal akhara minhu. Tidak ada orang yang dapat lebih besar pahala daripada dia ni. Melainkan orang yang mengucapkan benda tadi lebih pada dia. Tak ada orang yang akan dapat menandingi pahala orang yang sebut. La ilaha illallah wadahu la sharikalah lahu al-mulk walahu al-ham wa wa ala kulli syai'in qadir sebut 100 kali orang yang sebut benda ni 100 kali pahala dia cukup besar tak ada orang boleh menandingi besar pahala orang yang sebut benda ni 100 kali melainkan orang tak sebut lebih daripada 100 kali nabi kata begitu wa nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi bersabda lagi nabi kata man qala subhanallahi wa bihamdihi di yaum min atamarah barang siapa zikir sebut subhanallah wa bihamdi sari dia sebut satu kali hutat khotayahu Allah subhanahu hapuskan dosa-dosa kecil dia wa in kanat mithla zabadil bahri sekali pun dosa kecil itu sebanyak buih dalam laut hadis itu hadis sahih muttafaqun alai muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian benda ni kita dok buat selalu dah. Cuma nya kita tak tahu kata benda ni sebenarnya disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan suruh sungguh-sungguh. Hak kita tak tahu. Kita dok buat lama dah lepas semayang kita jarang nak bangkit daripada tikar semayang. melainkan setelah kita zikir benda-benda ni tadi. Tapi kita dok buat benda ni selama ni atas ikut-ikut. Selama ni kita semayang, tu Imam yang duk jadi Imam di masjid ni memang duk bawa benda ni. Kita buat benda ni ikut-ikut. Malam ni kita tambah satu ilmu lagi. Rupanya benda ni dibuat berdasarkan kepada suruh Nabi. Bukan sahaja Nabi suruh, bahkan Nabi suruh sungguh-sungguh. Bukti kata Nabi suruh sungguh-sungguh tu ialah... Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata pahala dia yang pertama dia dapat pahala seperti orang yang memerdekakan sepuluh orang hamba satu. Yang kedua dia dapat pahala Allah Subhanahu Wa Taala culik kepada dia satu kebajikan. Yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan satu dosa kecil dia. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala janji bahawa dia akan dipelihara daripada awal pagi sampai petang daripada gangguan syaitan. Bahkan Nabi SAW kata, tidak ada orang yang lebih baik daripada orang ni. Orang yang menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلْمِ شَيْءٍ خَدِيرٍ Tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang sebut benda ini seratus kali. Melainkan orang yang sebut lebih daripada seratus kali. Dan ini sabit daripada hadis yang sahih. Hadis muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan ini hadis sahih. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian bahkan dalam ayat 41 42 surah al-ahzab Allah berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihu bukrataw wa asila. Shadaqallahul aziz. Maksud dia wahai orang yang beriman ingatlah Allah dan ingat yang banyak. Tuhan sendiri sebut dalam Quran. Tuhan kata, wahai orang yang beriman. Kuzukurullaha zikran khatirah. Ingat Allah, ingat banyak-banyak Tuhan kata. Wa tabbihuhu bukaratan wa asilah. Dan berkasbihlah kepada Allah. Banyak-banyak sebut, subhanallah. Semak ada pagi ataupun petang. Di dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. rajim. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تکم من الغافلین صدق الله العظیم الاعراب ayat الله تفرمان dalam ayat ni وذکر ربک فی تضرعا وخیفا Allah subhanahu wa ta'ala kata Dan berzikirlah kepada Tuhan kamu Dalam hati kamu Dalam keadaan rendah hati Dan takut pada Allah Tuhan suhu Allah subhanahu wa ta'ala Guna fi'il amar Dalam bahasa Arab Dia kata fi'il amar Perintah suruh Wazkur. Dan hendaklah kamu zikir Kepada Tuhan kamu Dalam hati kamu bertadarrun wa khifah dan dalam keadaan kamu tunduk rendah hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduna al-jahri min al-qaul, dan hendaklah kamu zikir itu tanpa dengah suara. Allah Subhanahu wa ta'ala kata zikir itu waduna al-jahri tanpa kamu dengah suara. Allah subhanahu wa ta'ala sebut begini dalam ayat 205 surah Al-A'raf. Dia ada penjelasan kepada ayat ini. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat dia. Sahabat tanya Nabi, Tuhan kita ni dekat ke jauh? Ini hadis, tuan, -tuan boleh rajuk di dalam tafsir Ibnu Khathir. ...pada mentafsirkan ayat 205 surah Al-A'raf yang kita baca tadi. Dia wakmai satu hadis Nabi SAW. Sahabat tanya Nabi, Ya Rasulullah, Tuhan kita ni... ...Dia ni dekat ke jauh dengan kita? Kalau sekiranya Tuhan dekat... ...adakah kita hanya perlu berbisik waktu berzikir? Ataupun... Kalau sekiranya Tuhan kita jauh, adakah kita perlu menjerit waktu berzikir? Sahabat tanya Nabi, Ya Rasulullah, Tuhan kita ni dekat ke jauh? Kalau Tuhan dekat, adakah bermakna kita ni zikir memadai dengan seorang pelan saja? Kerana Tuhan dekat. Ataupun Tuhan ni jauh pada kita, maka dengan kerana itu zikir kita kena berah. Bila sahabat dan Nabi benda yang macam ni Allah Subhanahu wa taala waktu satu ayat pada Nabi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala waktu ayat tu. Maksud dia wa idza sa'alaka ibadi anni dan kalau hamba aku tanya kamu tentang aku Tuhan waktu turun ayat Quran suruh Nabi baca ayat ni dekat sahabat Hak tanya Tuhan jawab dekat Allah sebut dalam ayat tu wa idza sa'alaka ibadi anni dan kalau hamba aku tanya kamu tentang aku fa inni qarib hamba dekat lebah kata aku dekat dengan lebah Kuji mudda'wa sadda'i idza da'ani Aku akan kabulkan permintaan mereka apabila mereka minta apa-apa pada aku Maka Nabi sallallahu pun baca ayat ni dekat sahabat dan Nabi menjelaskan Kata Nabi Allah Subhanahu wa sangat dekat kepada kita semua bahkan Allah lebih dekat daripada kita dengan tengkuk menatang yang kita dok nak Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruhan wa khifah. Maka berzikirlah kamu kepada Tuhan kamu dalam hati kamu dalam keadaan rendah diri, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dunal jahri minal qaul dan tak payah deras-deras waktu kamu berzikir bil ghudhuwi wal asal dan zikir biahlah pada waktu pagi dan petang wala takum minal ghafilin dan janganlah hampa jadi daripada kalangan orang-orang yang lalai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kemuncak kepada kita disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini Allah sebut dalam ayat 152 suratul baqarah firman dia fadhkuruni azkurkum Maksud dia Berzikirlah kamu pada aku Aku ingat kamu Allah subhanahu wa ta'ala kata dalam ayat tu Fazkuruni Berzikirlah kamu pada aku Azkurkum Sebagai balasannya Aku ingat kamu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apalagi kita mahu Selain daripada Allah ingat kita Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingat kita Dia jaga kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita, dia pelihara kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingat kita, dia sentiasa akan tolong kita. Maka tak rugi kita guna masa yang ada untuk zikir kepada Allah, untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ingat Allah langsung tidak membawa rugi apa-apa kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Bahrul Mazzi jilid 18, muka surat 102. Muka surat 102. Kita masuk satu bab baru. Kata dia bab ma fi zikri man yakhruju minan nar min ahli tauhid. Iaitu bab yang datang pada menyebutkan hadis yang membicarakan mereka yang keluar daripada neraka daripada ahli tauhid. Amalan ni dia nak bawa dekat kita hadis yang nak menceritakan kepada kita manusia ni kalau dia ahli tauhid lambak laut dia akan terluq daripada neraka. Contohnya kita ni manusia. Bila kata manusia ni la yakhlu min al-khata' wal nisyian. Nabi kata manusia ni tak boleh sunyi, tak boleh lepas. Daripada khatau wal nisiyat. Daripada buat silap, daripada terlupa. Kita tak boleh cakap besar. Sebab kita manusia. Hari ni kita boleh cakap besar. Kita boleh lungguk seribu kesalahan kepada orang yang kita tak suka. Tapi kita tak tahu. Mungkin minggu depan kita buat macam yang orang kita tak suka tu. Kita buat. Pasal apa? Pasal al-insan la yaklu min al khata manusia dia tak boleh lepas daripada buat silap daripada terlupa ini satu fakta yang manusia kena ingat dalam kepala dia dia kena ingat benda ni maka dengan kerana tu manusia kalau dia benci satu orang dia jangan benci 100%, 100%. dia kena relax sikit sebab orang yang dia benci mungkin satu hari dengan izin Allah Allah bagi petunjuk dekat dia dia boleh jadi lebih baik kepada kita dan kita yang membenci dia tak mustahil satu hari Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita manusia yang lupa diri. Tidak mustahil. Dan kita telah baca banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan tentang benda-benda yang macam ni dah pun berlaku sejak daripada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Nabi sampai selepas daripada zaman Nabi sentiasa berlaku manusia baik tiba-tiba akhir hidup dia suhul khatimah na'udzubillah dan biasa berlaku manusia jahat tiba-tiba akhir hidup dia husnul khatimah biasa berlaku Maka dengan kerana itu, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita sangat-sangat tentang benda-benda yang seperti ini. Kata dia, ketahui lah sedaraku. Ahlul tawheed itu, iaitu orang-orang yang mengucap dia dua kalimah syahadat. Serta di'atikatkan dalam hati dia. Ia ni orang yang mengucap dia akad Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah diucapkannya dengan lidahnya dan ditasdidkan dengan hatinya yakni percaya sungguh-sungguh tidak ada tuhan melainkan Allah dan percaya sungguh-sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Itu dia dia sebut dekat kita yang kata ahlul tauhid itu orang yang pernah mengucap dengan lidah dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah siapa juga pernah mengucap kalimah ini dan sampai mati dia tidak buat benda yang boleh membatalkan islam dia dia tak pernah buat dia mungkin buat dosa besar dia mungkin biasa sembelina dia mungkin dia semenoraq dia mungkin biasa main judi. Dia mungkin biasa buat beberapa dosa besar. Tapi dia tak pernah buat benda yang boleh membatalkan Islam dia. Dia dipanggil Ahlu tauhid, Dia dipanggil Ahli yang biasa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan, tuan tengok. Tuhan ni dia punya pemoroh sampai macam tu. Allah subhanahu wa ta'ala ni punya pemoroh sampai macam tu. Biasa sumput. Aku akan Allah. Allah. Aku akan Muhammad Rasulullah. Biasa sebut benda tu dan tak biasa buat benda yang boleh membatalkan Islam dia. Manusia ni dipanggil ahlu tauhid dan ahlu tauhid ni banyak mana pun dosa hak dia buat. Selagi mana dia mati sebagai orang Islam Maka selagi itulah Allah panggil dia Ahlu tauhid Dan dia ada harapan masuk syurga Cuma cepat dengan lambat saja Allah subhanahu wa ta'ala tuhan maha pengampun Manusia kadang lebih cengih pada Tuhan lagi ha? Manusia kadang-kadang lebih cengih pada Tuhan lagi Manusia ni kadang-kadang dia tak boleh nak memaafkan satu orang Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Sanggup mengampunkan hamba-hamba dia Manusia kadang-kadang jatuh hukum Lagi berat daripada Allah subhanahu wa ta'ala jatuh hukum Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Biasa marah manusia macam ni Manusia yang apabila orang berdosa main mengaku depan dia Kata saya ada buat banyak dosa Dia terus kata ke orang tu Allah tidak Allah tidak akan ampun dosa hamu Allah Subhanahu Wa Taala marah dekat orang ni. Allah kata siapa tadi yang bersumpah mengatakan aku tidak akan ampun dosa orang ni? Allah tanya balik pula siapa tadi yang kata aku tak akan ampun dosa orang ni? Sesungguhnya Allah kata aku telah pun mengampun dosa orang ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dekat kita di sini Maka siapa-siapa ada keadaannya yang demikian itu siapa-siapa yang pernah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan tidak pernah buat benda yang boleh merosakkan islam dia maka ialah ahlu tauhid namanya orang ni dipanggil ahlu tauhid dia kata dan ahlu tauhid itu dua macam halnya dia kata yang kata ahlu tauhid Orang yang biasa mengucap asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah ada dua jenis. Pertamanya ahlu tauhid yang tiada masuk neraka sekali-kali. Ini satu. <tuh> Golongan pertama dia biasa mengucap asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dan dia cukup baik masa atas dunia ni. Sehinggakan Allah terus buh dia dalam syurga. Tak rasa neraka langsung. Contoh dia siapa? Nombor satu Nabi-Nabi lah. Yang kedua, yang kedua sahabat-sahabat Nabi. Yang Nabi sebut dengan pasti. Sepuluh orang ni akan masuk syurga tanpa hisam. Mereka ni ekspres terus masuk syurga. Dan lain-lain golongan yang ada disebutkan tentang mereka ini di dalam nas-nas daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini golongan satu. Dia kata. Maka iaitu Ahlu Tauhid yang tidak membawa apa-apa dosa. Sama ada dosa kecil atau dosa besar ke negeri akhirat kemudian daripada matinya. Ini golongan satu. Tak ada dosa. Dosa besar memang tak pernah buat. Dosa kecil pun tak buat. Golongan ini Allah tewet bagi ekspres masuk surga. Bahkan berkekalan ia atas tauhidnya, Serta menjunjung barang yang disuruh Allah. Dan dijauhkan apa yang ditegah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini masa atas dunia. Rekod cukup cantik. Tidak ada catatan buruk tentang dia ni. Masnah hidup atas dunia, malaikat raqib dan malaikat atis. Tak ada satu catatan tak elok tentang dia. Melainkan yang dicatat semua yang elok-elok belakang. Itu satu. Dan ahlu tauhid yang masuk neraka itu ialah. ni golongan dua. Dia biasa mengucap, asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah biasa mengucap kalimah ini masa atah dunia iaitu Ahlu tauhid yang membawa apa dosa yang menjadikan dia masuk neraka dia ni masa hidup atas dunia dulu mengucap jadi orang Islam tapi sambil-sambil jadi orang Islam ada buat dosa sama ada dosa yang dia buat tu dosa besar seperti bunuh orang minum arak Berzina, berjudi, riba dan sebagainya. Ataupun dosa kecil. Seperti melihat sesuatu benda yang tidak dibenarkan oleh agama untuk melihat dia dan sebagainya. Sama ada dia buat dosa besar ataupun dosa kecil. Maka dia ni bila mati, Allah SWT akan buk dia dalam neraka. Kerana nak beresihkan diri dia daripada dosa-dosa yang dia buat semasa di atas dunia kemudian keluar dia daripada neraka itu tak kalah habis deranya kadar dosa yang dibuatnya masa di atas dunia dia kata. maka ahli tawhid itu pula ada dua macam pula lagi iaitu pertamanya yang banyak iman keduanya yang kurang iman dilihat dari sudut iman pula ahli tawhid ni ada dua satu, iman cukup hebat dua, iman dia ada lemah sikit iman hebat ini Tiap-tiap hari istiqamah Ini tanda orang yang sentiasa kuat iman Hari-hari istiqamah Hari-hari lepas semayang subuh baca Quran Misalnya ini orang iman kuat tuan. Nah tuan-tuan kita sendiri boleh test diri kita Kita sendiri boleh tahu Kita sendiri boleh dapat jawapan Kita ni macam mana Orang mungkin tak tahu Kawan-kawan kita mungkin tak tahu Orang kampung kita mungkin tak tahu tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu diri kita sendiri tahu kita ni taramana. Kalau sekiranya kita ni celik aja mata, pukul 3, pukul 4 pagi, bakit semayang malam. Kita tahu. Kita tiap-tiap malam dah buat macam tu. Kita tahu Allah lebih-lebih lagi tak. Lepas semayang subuh. Habis wirik sikit, habis doa, terus pegang Quran, baca. Tak banyak sikit satu muka surat Quran kita baca. Kalau ini amalan kita tiap-tiap hari, Allah tahu dan kita sendiri tahu diri kita. Kalau daripada pagi sampai petang sampai malam, kita tak guna lidah kita untuk mencercah benda yang kita tidak patut cercah. Kita tak guna lidah kita nak cercah Islam. Kita tak guna lidah kita nak cercah orang yang mengajak Islam. Kita tak guna lidah kita untuk nak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kita sendiri tahu. Kalau kita mempunyai ciri-ciri yang perlu ada kepada mukmin sebenar, kita sendiri tahu diri kita macam mana dan kita tahu iman kita mana. Kita boleh tahu. Sebaliknya kalau sekiranya kita ni dah sebulan dah, seingat-ingat kita sebulan dah tak buat semayang tahajud langsung. Kita tahu diri kita. Sebaliknya kita ni seingat-ingat kita seminggu sekali aja tu pun haram malam jemaah buat baca yasin. Lain pada tu tak pernah kita sentuh Quran untuk nak buka baca. Kita tahu diri kita duk tangan. Lah. Kalau kita celek-celek mata, duk fikir nak katakan orang, duk fikir nak hina orang, duk fikir nak pitenah orang, duk fikir nak buat cerita yang tak betul tentang orang dan sebagainya, kita sendiri tahu diri kita tu duduk mana. Maka ahli tawheed ni ada dua. Dia kata yang pertama, hak iman dia cukup baik. Dan yang kedua, iman dia ada masalah. Dia kata maka pendeknya sebagaimana sedikitnya iman itu ada dalam hati ahli tauhid itu maka tidak kekal ia di dalam neraka itu bahkan keluar dia kemudian daripada azab kadar dosa kalau dia ahli tauhid yang lemah iman dia terpaksa masuk neraka dulu untuk Allah SWT nak azab dia nak dera dia sekadar dosa yang dia buat semasa dalam dunia Bermula dalil yang menunjukkannya demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata di'an Anasin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam kala, kala hisyam, yakhruju minal nar. Wa kala syuhbah, akhruju minal nar. Man kala la ilaha illallah, wa kana fi kalbihi minal khair, ma yazinu syairah. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Kata Hisham, iaitu rawi hadis ini. Keluar daripada neraka. Dan kata Syu'bah rawi hadis ini juga. Setelah berfirman Tuhan kepada malaikatnya, keluarkan oleh sekalian kamu daripada neraka. Sesiapa yang mengucap ia, tiada Tuhan yang mustahak disembah. Dan dipertuhankan melainkan Allah. Padahal ada dalam hati orang itu daripada kebajikan. Ia yani ada iman dalam hatinya. Walaupun barang sekadar ditimbang sebiji syair. Nabi SAW kata, Nih, dalam hadis yang kita baca ni, Anas bin Malik dia kata Nabi saw kata Nabi kata Allah subhanahu wa taala berfirman, أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. Nabi kata Allah subhanahu wa taala ada berfirman dalam satu hadis Qudsi Tuhan kata dekat malaikat dia... ...akhriju... ...maksud dia... ...keluarkan daripada neraka ini... ...orang yang mengucap... ...la ilaha illallah... ...orang yang Islam... ...maksud dia... ...Tuhan kata dekat malaikat dia... ...apa pergi tengok dalam neraka tu... ...mana-mana orang yang biasa mengucap... ...mana-mana orang yang orang Islam... ...maksud dia tak dunia dulu... Yang dalam hati dia ni ada iman walaupun sebesak gandum yang ditimbang. Dia ada iman. Seumur so, hidup dia, dia besar semayang. Bukan tak besar semayang, dia besar semayang. Tapi semayang dengan tinggal semayang, tinggal semayang lagi banyak daripada semayang. Tapi dia ni dalam dunia dulu dia semayang. Walaupun semayang dia tenggelam timbul. Sat semayang, sat tak semayang. Semayang sikit, tak semayang banyak. Tapi dia ni masih ada iman dalam hati dia. Allah katakan malaikat. Tapi tengok sat dalam neraka tu. Kalau ada orang yang atas dunia dulu biasa mengucap. La ilaha illallah muhammadur rasulullah dan dia ni ada iman dalam hati dia walaupun besar gandum pi tengok sat depan ni buat keluar daripada daripada neraka begitu firman allah akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qan bihi minal khair ma yazinu birr maksudnya dan keluarkan oleh sekalian kamu wahai malaikat-malaikatku daripada neraka itu Siapa-siapa yang ada mengucap, La ilaha illallah. Padahal ada dalam hati dia sikit daripada kebajikan. Yang ini, ada iman sikit dalam hati dia. Kadar barang yang boleh ditimbang sebiji gandung. Tuhan kata. Dua kalilah Tuhan kata dekat malaikat dia. Hempah pergi tengok saat dalam neraka tu. Hempah pergi kelas tengok. Kalau dalam neraka tu ada lagi orang Islam. Walaupun dia ni satu orang Islam yang teruk masa di atas dunia dulu tapi sampai dia katup mata dia masih orang Islam. Apa pi tengok ustaz buat keluar depa ni daripada neraka. Begitu. Dan sabda Nabi lagi akhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairu dharrat wa kana syu'bah ma yazinu dharrat mukhaffafah. Maksudnya dan dikeluarkan oleh sekalian kamu Wahai malaikat-malaikatku Daripada neraka itu Siapa-siapa yang ada mengucap La ilaha illallah Padahal adalah dalam hati orang itu Daripada kebajikan yakni Iman Kadar satu zarrah Iman satu hapuk yang melayang Dan kata syubah Kadar barang yang boleh ditimbang Sekadar biji, biji gandum Hal keadaan zurah dibaca dengan tidak tashri dia kata kalau zarah maksudnya habuk kalau zurah maksudnya gandum Kali ketiga, Tuhan kata dekat malaikat dia, Han pergi sakit dalam neraka. Tu pergi tengok orang hak masih ada dalam neraka tu. Han pergi kelas tengok. Kalau ada lagi hak ni dalam neraka tu, Orang yang masa pejam mata masih atas dunia dulu, Masih lagi jadi orang Islam. Walaupun kebaikan hak dia buat ni, Sebesar habuk yang boleh melayang litium angin. Mula tadi dia kata sebesar syair. Syair lebih besar daripada gandum. Yang kedua kalau dia ada kebaikan besar gandum. Yang ketiga Tuhan kata tosah kata besar syair, tosah kata besar gandum. Kalau kebaikan yang dia buat atas dunia besar habuk aja. Angin pusin pun dia boleh terbang. Kalau ada kebaikan banyak tu pun apa buat keluar dia daripada neraka? Syarat satu, dia mati sebagai orang Islam. Tentu mahai Islam ni mahai. Cukup punya mahai. Itu sebab kita sedih sangat. Kalau ada orang Islam, ditukar agama. Sedih sangat kita ni. Kalau dia masih jadi orang Islam, semayang malah pun dia ada lagi harapan masuk syurga. Tapi keluar saja daripada Islam, batai kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sahaja dia tidak boleh masuk syurga. Bahkan mencium bau syurga pun Allah haram keadaan dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah silih. Maka dengan kerana itu soal murtad, soal keluar agama, ini soal besar. Ini soal besar. Satu orang, orang Islam murtad, bergegang arash Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah silih. Kata At-Tirmizi dan pada bahagian ini ada riwayat daripada Jabir bin Abdullah Dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Imran bin Hussein radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya bermula ini hadis Hasan lagi sahib. <tuh> Masalah. Dia kata ingatkan Tuhan satu kebajikan yang besar pahala. Ini satu perbahasan lain. Dia kata siapa yang ingat Tuhan. Ingat Tuhan maksudnya zikrullah. Barang siapa ingat Tuhan, pahala besar. Sesungguhnya ingat Tuhan itu. Ia ni hadir dalam hati menyebut kebesaran Allah. Dan maha suci Allah daripada kekurangan. Dan cukup ketinggian dan kekuasaan dan sebagainya. Maka sekalian itu boleh pula disebut dengan lidah dan dikatakan dengan zikrullah. Maka ingat dan sebut Allah itu macam-macam. Seperti yang tersebut di dalam kitab zikir. Maka zikir itu ada orang yang membanyak-banyakkan dengan macam-macam zikir dan ada yang membanyak-banyakkan zikir dengan tidak memacam-macamkan dia dan ada yang berzikir itu sikit saja maka tentulah orang yang banyak zikir itu banyak dapat pahala daripada sisi Tuhan dan yang sikit zikir itu tidak banyak dapat pahala dari sisi Tuhan tetapi bagaimana sikit sekalipun zikir itu ada berkebajikan juga dan dapat balasan yang disukai oleh dia dia yang penting dia kata ingat Tuhan <coughs> Zikrullah Yang tu penting Yang tu penting Barang siapa yang banyak ingat Allah Banyak pahala Allah bagi ke dia Barang siapa yang fikir ingat Allah Sikit pahala Allah bagi ke dia Tuhan dia adil Tuhan dia maha adil Dia bagi balasan setimpal Dengan yang orang itu buat bagi siapa buat amal banyak dia bagi pahala banyak. Bagi siapa buat amal sikit dia bagi sikit. Yang pentingnya ialah ingat Allah dengan zikir lidah dan ingat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, an Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah, akhriju minan nar man zakarani yawman atau khafani fi maqam diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya telah berfirman Allah kepada malaikatnya keluarkan oleh sekalian kamu siapa-siapa yang beriman dan ingat aku pada satu hari ataupun takut dia kepada aku dalam satu tempat atau mana-mana tempat kerana ingat akan kebesaran Tuhan dan kekuasaannya. Kata Al-Tirmidhi, ini hadis Hasan lagi tarik. Allah subhanahu wa ta'ala sampai satu peringkat, Allah kata dekat malaikat dia. Pisak ke neraka tu, tengok orang yang masih ada dalam neraka. Dicari di kalangan orang yang ada dalam neraka tu, kalau ada satu orang yang dalam sari itu dia pernah teringat dekat Tuhan sekali sekali pun cukup dah buat keluar dia daripada neraka hampir tengok dalam neraka cukup kalau ada satu orang yang dia ni pernah sekali rasa takut dekat Tuhan sekali rasa takut dekat Tuhan dia buat keluar dia daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala tuhan maha pengampun lagi maha penyayang ah, tapi nak boleh ke keluar tu kita kena dera teruk dah dalam neraka padan dengan kesalahan dan dosa yang kita buat Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian inilah dalam dalam perbincangan ilmu tasawuf dia sebut kata manusia ni kena ada dua. Satu dia kata al-khauf, yang kedua dia kata ar-raja'. Khauf maksudnya takut kat Tuhan, takutlah kenangkan balik dosa-dosa kita, takut pada Tuhan. Yang kedua, raja', maksud dia harap. Kena harap supaya Allah subhanahu wa ta'ala ampun segala kesalahan kita takut dan mengharapkan keampunan Allah takut dosa hak kita buat mengharapkan keampunan Allah subhanahu wa ta'ala ni kena ada dalam hati manusia tak boleh kalau kita tak takut Tuhan dan tak boleh kalau sekiranya kita putus harap kita rasa Tuhan tak tolong kita. Tak boleh. Kerana Allah SWT pasti akan tolong orang yang meninggal, yang mati dalam keadaan masih lagi menjadi orang Islam. Tunduk pada ugang mereka. Begitu. Tajuk baru, dia kata Ba'k. Iaitu Ba'k yang menyatakan hadis. Yang menghabarkan keluar seorang laki-laki daripada neraka. Hal keadaan dia mengesor. Dia nak cerita pula kita malam ni. Dalam ramai-ramai manusia duduk dalam neraka tu. Ada di kalangan manusia ni keluar daripada neraka nak pergi syurga. Keluar tu nak berlari tak boleh. Nak berjalan tak boleh. Nak merangkak pun tak boleh. mengesot nak keluar daripada neraka. Tapi keluar juga dia daripada neraka begitu. Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya Tuhan kita ialah Tuhan yang amat kaya dan amat murahnya, Kita nak baca tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia nak lagi tahu kat kita di sini, dia kata Tuhan kita ni Tuhan yang Maha kaya. Semua hak dalam dunia ni hak Tuhan punya kayanya Tuhan ni sampai macam tu semua hak doa ada dalam dunia ni hak Tuhan punya kekayaan yang mata kita nampak ada pada manusia tu hakikatnya Allah hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah boleh bagi ke dia dan Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Allah boleh bagi dia jadi jutawan hari ni minggu depan Allah boleh bagi jadi dia jadi tak ketahuan Allah boleh buat Allah boleh bagi dia hari ini jadi satu orang yang harta ni dia sendiri tak tahu berapa jumlah harta dia. Tapi minggu depan Allah subhanahu wa ta'ala juga boleh jadikan dia satu orang manusia yang tak ada apa pada diri dia. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki segala-gala benda yang ada dalam alam ini. Hakikat semua benda Allah manusia diamanahkan untuk mengurus kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Baik, maka nampak kemurahan Tuhan itu ialah dikurnianya semua hamba dalam dunia sama ada katiah atau islam. Ini kemurahan Allah. Allah maha pemurah sehinggakan orang katiah. Tidak sembah dia, tapi sembah tak kau pun dia bagi kaya juga. Kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Eh kalau lu nak kira ke? Kalau nak kira, Allah bagi dekat dia kekayaan, tiba-tiba dia tak sembah Allah. Dia pergi sembah yang lain. Oh, Allah cukup marah. Kalau nak kira, manusia, manusia, kita belah anak kita daripada kecil, kita bagi duit, kita bagi kasih sayang, kita bagi segala-galanya kat dia. Kita susah kerana nak bagi senang dia. Tiba-tiba dia senang sikit, dia sepak kita. Bagaklah. Nama dia betul-betul saya sebut dah kita tak mau dengar. Itu manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dia bagi kekayaan, melimpah ruah kekayaan Allah bagi ke manusia. Tiba-tiba manusia tu tak sembah dia. Tak terima kata dia jadi Tuhan. Allah bagi juga kekayaan pada dia. Wah Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Dan nampak lebih-lebih kemurahan Tuhan itu masa di akhirat. Waktu Allah memberi balas kepada hamba dia yang mukmin. Hak tadi pun kita nampak Allah cukup pemurah dah. Orang tak sembah dia pun dia bagi kaya. Cukup pemurah dah. Tak. Da, dia kata Allah lebih lagi pemurah di akhirat itu. Mana-mana orang yang beriman dengan dia. Dia akan bagi benda dekat orang yang beriman dekat dia ni. Sehingga kita tak ada keraguan lagi dah. Allah memang maha pemurah. Begitu iaitu sekorang-korang mukmin yang masuk syurga itu dikurniakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada dunia ni dengan apa-apa yang tidak dikirakan dan tidak terhenggakan di akhirat itu orang ni kalau beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah bagi ke dia Allah bagi ni tak berkira langsung unlimited dia kata unlimited, tak ada limit banyak mana Tuhan bagi belaka Punya kayanya Allah subhanahu wa ta'ala sebab begitu sekali. Kita pun kalau bagi ada limit. Kita kalau bagi pun ada limit. Limit takkan sekian-sekian banyak tak boleh bagi lebih pada tu Allah subhanahu wa ta'ala dia kalau dia bagi dia tak ada limit. Berapa banyak pun Allah boleh bagi di akhirat itu. Dia kata demikianlah tersebut di dalam khabar daripada Nabi SAW. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. <coughs> kata dia An ibni ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "Inni la a'rifu akhir ahlin nar khurujan, rajulun yakhruju minha zahfan." Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW nama dia Abdullah bin Mas'un radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku ketahui akan akhir ahli neraka pada keluarnya daripada dalam neraka itu iaitu satu orang laki-laki yang mukmin, keluar dia daripada neraka dengan mengesot pungkornya pungkor dia tulis di sini dia kata Nabi SAW bersabda Nabi kata aku tahu Allah beritahu ke aku manusia yang penghabis sekali boleh keluar daripada neraka nak pergi masuk syurga ialah manusia yang masih Islam waktu mati dia dan dia ni keluar dalam keadaan kesot daripada neraka nak pergi ke syurga keluar dalam keadaan mengesot dia kata fa ya rabbi qad akhadha an-nasu al-manazil qala fa yuqalu lahu intliq al-jannah qala fa wa yadkhulu fa yajidu qad akhadhu manazil fa yarji' ya rabbi qad akhadha an-nasu al-manazil maka berkata dia wahai tuhan ku ni orang tak last sekali keluar nak neraka dia pengabih sekali. Lepas dia keluar tu tak keluar dah orang asing dia tu. Kau pengabih ni keluar daripada neraka, dia kata kat Tuhan, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah mengambil orang-orang akan tempat di dalam syurga. Maka di mana lagi hamba dapat tempat supaya dapat hamba duduk dan bersenang diri?" Itu dia. Bila Tuhan kata kat dia, "Okey, Ha? orang yang penghabis sekali lepas ni neraka tutup tak, tak, siapa boleh keluar daripada neraka lepas ni kamu orang penghabis pergi keluar pergi masuk syurga dia kata dekat Tuhan wahai Tuhan dia kata bagi saya keluar lah ni saya nak pergi duduk sana mana orang lain bakal keluar pi dulu pada saya bukan sikit dah mereka ambil habis dah tempat dalam syurga saya kalau pi pun saya tak ada tempat dah saya nak duduk sana nak mana dia kata kata Tuhan menjentok. Tu. Maka kata dia di sini, sebab pun dikata orang itu demikian kerana ia menurut kira-kira fikirannya dan agak-agak sangkanya sebagai dia dalam dunia. Ha, oh, dia tu ingat lagu dunia dunialah. Dia tu ingat lagu dunia. Kalau rumah tu boleh kalau masjid ni boleh muat dekat 2000 orang. Hak mai pun 2000 1/2 dah. Dia nak mai lagi nak duduk di mana. Tempat semua orang duduk habis dah. Dia dah ingat surga tu macam di atas dunia dulu lah. Tempat ni boleh isi sekian banyak. Tapi tu dah banyak tu dah. Tak boleh masuk dah. Dia dah ingat surga macam mana rumah. Macam mana masjid dalam dunia ni. Kalau penuh dah tak boleh masuk. Dia dah ingat lagu tu. Tiba-tiba rupanya di sana lain daripada dalam dunia. Oh, dia kata rupanya akhirat dia tak macam dunia. Dia tak serupa. Telah ditentukan Allah kurnia ni'mat yang berganda-ganda bagi orang mukmin. Di akhirat itu, kalau orang ni orang yang beriman dengan Allah, Allah bagi dekat dia berganda-ganda kesenangan dalam dunia. Kata Rawi hadis ini. Bila berkata lelaki-lelaki itu seperti yang di atas itu. <coughs> Maka dijawab orang dari pihak, dari pihak Tuhan baginya. Kata dia, pergilah kamu wahai laki-laki masuk syurga. Lihat, adakah tidak ada tempat bagimu? Ha? Kata kat dia, hampir tengok dulu. Fik tengok dulu, ada tak ada tempat? Jangan tak pergi lagi, terwek kata tak ada tempat. Fik tengok dulu. Adakah tak ada tempat? Fik tengok dulu. Maka kata rawi itu, pilah laki-laki itu -laki supaya masuk akan syurga. Tiba-tiba didapatinya orang-orang semuanya sungguh telah mengambil mereka itu akan tempatnya ada rumah-rumahnya. Dia pergi, pergi, dia tengok tempat ada orang dah. Dia tengok-tengok, oh, dia kata sungguh dah. Macam kata tadi dah. Pak nimai dulu pada dia, semua tempat dia pun ni dah ambil. Maka kembali laki-laki itu kata dekat Tuhan. Kata dia, ya Tuhanku, sesungguhnya telah ambil orang-orang semua akan tempat dan rumahnya di dalam syurga. Maka di mana hamba mau bertempat dan mau berumah. Dia kekepi dah tengok orang dah penuh dah, tak ada tempat dah. Dia balik habaq kat Tuhan macam tu. Qala, fa yuqalu lahu, zaman allazi kunta fi?" Fa yaqulu, "Na'am." Maka kata rawi, apabila sudah laki-laki itu kata yang demikian maka dijawab orang daripada pihak Tuhan baginya adakah kamu ingat akan masa yang ada kamu di dalamnya yakni masa kamu dalam dunia apakah yang engkau ingat akan kesedapan dunia itu bila dia patah balik ke Tuhan, dia kata sungguh penuh dah Tuhan kata kat dia lah ni lalu ni. cuba engkau ingat balik masa dalam dunia dulu, apa benda yang engkau merasa teringin, merasa senang dalam dunia dulu masa duk atas dunia dulu apa benda yang hang berasa teringin tapi hang tak dapat benda tu hang teringin apa dulu teringin rumah tepi laut teringin rumah ada swimming pool teringin Mercedes compressor teringin helikopter teringin personal jet sendiri hang teringin apa atas dunia dulu hang ada teringin apa yang hang tak dapat benda tu masa di atas dunia dulu kalau ada benda yang Hang teringin masa atas dunia dulu tapi Hang tak dapat benda itu, tamanglah. Dia kata, lah ni, harang ingat dalam hatihan harang nak apa. Lah ni harang ingat, dia kata. Maka dijawabnya, bahkan ya Tuhanku banyak benda yang aku ingat. Dia kata kat Tuhan, kalau nak kira teringin banyak. Ha, Baru keluar daripada neraka, tak ada tempat lagi dalam syurga. Bila Tuhan kata kat dia, lah ni teringin apa, abang main. Hei, dia abang kat Tuhan apa? Oh, dia kata muka lu lukiran teringin banyak dia, dia. ni yang kata manusia tahu -tahu. dia tengok perangai tu perangai manusialah tu sampai akhirat tu pergi dua perangai tu lagi sampai sana tu dua perangai tu lagi sedap lah ke diri baru keluar daripada neraka nak pergi masuk syurga sedap ke diri kalau orang kata hamur apa apa yang handuk teringat handuk teringin nak nak tak dapat hang sebut melani sebut satu sudah lah sedap ke diri saya ni kira boleh keluar pada neraka tu pun, Alhamdulillah cantik lah jika ni dah bila Tuhan katakan dia lani yang hang teringin dalam dunia dulu tapi tak dapat apa benda cuba hang sebut mai lani dia pi jawab kat Tuhan dia kata apa ya tuhanku banyak yang aku teringin dia kata kalau nak kira teringin dia kata banyak ni manusia Maka dikatakan kepadanya, "Cita-citalah sebarang apa yang terlintas pada dirimu." Tuhan berkata, "Dialah begini, banyak sikit tu soal lain. Lah hang paling apa sebut?" Tuhan berkata. Ha, daripada mahligai besar?" Tu dia, Tuhan katakan "Gada hang apa? Mau rumah mahligai, mau banglo besar. Dan taman dan perempuan bagus dan kebun-kebun dan apa saja daripada segala nikmat." Tuhan kata sebut. Mau apa sebut? Mau rumah besar sebut. Hang mau perempuan cantik sebut. Hang mau rumah sekali dengan landscape apa depan rumah sebut Tuhan kata. "La aku nak dengar hang sebut hang mau apa?" Begitu. Qala fayatamanna fayuqalu lahu fa innalaka ma tamannaita wa asharata adhaatid dunya. Maka kata rawi Maka telah mencita-cita lelaki itu apa yang diteringinya, daya terlintah di hatinya. Oh, bila Tuhan kata kepada dia, "Lani sebut banyak mana aku tak peduli. Sebut apa yang hang mau." Dia pun terus pasang angannya. Dia mau yang ni, dia mau yang ni, dia mau yang ni, kira dok karang punya banyak benda dia mah. Maka dikatakan baginya dari pihak Tuhan, "Itukah banyaknya yang kamu cita? Tuhan kata banyak tu Ya? Yang kata punya banyak benda yang Han teringin. Banyak itu saja yang Han minta. Tuhan kata ke dia. Maka pahawasanya ambil bagimu barang yang kamu cita itu. Dan 10 kali ganda daripada dunia. Itu dia yang kata kaya Tuhan. Tuhan kata Han teringin apa yang dulu atas dunia teringin tak boleh. Lah Han sebut. Dia kata kalau nak kata ingin banyak, banyakkan sikit tu soal Tuhan kata sebut main Allah pak. Dia pun karang satu, dua, tiga, empat, lima, kira banyak dah benda yang dia sebut. Habis dia minta punya banyak benda Tuhan kata kat dia, menyatu aja. Ya? ya Allah. Tuan-tuan kita duduk baca hadis Nabi ni. Duduk baca hadis Nabi. Percaya kepada janji ni, kita bahagia. Tak percaya janji ni, kita rugi. Tuhan tak nak rogi apa? Tuhan kata banyak tu aja. Tuhan kata mana hang sebut tadi semua aku bagi, aku bagi 10 kali ganda dunia, bukan 10 kali ganda benda hang sebut. 10 kali ganda dunia lagi aku bagi dekat hang. Ambil pi. Aku seronok pasal hang ni orang yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hang tidak mati sebagai orang yang terkeluar daripada Islam, maka hari ini, aku nak balas dekat hang. 10 kali daripada kesenangan dunia yang orang dapat di atas dunia dulu. Kata, fayqul ataskhaw, fayqul ataskharu, ataskharu bi wa antal malik. Maka kata Rawi, apakah didengar oleh laki-laki itu akan kata sebelah pihak Tuhan seperti itu? Maka kata laki-laki itu, adakah engkau permain-mainkan aku dengan buat kece itu? Padahal engkau Tuhan yang memerintah alam, tidaklah patut diperajik dan diperhina aku hamba yang hina ini dengan kata nak bagi sepuluh kali ganda dunia Oh, dia kata Tuhan fairly dia bila Tuhan kata kat dia hak mana yang Hang sebut tadi tu semua aku bagi aku bagi dekat Hang sepuluh kali ganda dunia aku bagikan dia jawab balik dekat Tuhan dia kata atas harubi ada ya Allah Adakah kamu nak main-main aku? Dia kata. Sudahlah aku ni orang yang penghabis. Keluar daripada neraka. Aku ni like sekali keluar daripada neraka. Cukuplah aku dah kena azab banyak dah dalam neraka. Nak perli aku akukah? Dia kata. Ya Allah. Wa antal malik. Kamu raja. Pada hari ini kamu raja. Kamu yang paling berkuasa. Aku apa pun tak boleh buat. Tak sahlah perli aku macam tu. Dia kata. Baik. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya langsung tidak perli dia. Sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi sungguh kepada dia apa yang Allah sebut. Maka sebab pun laki-laki itu berkata yang demikian pada Tuhan. Kerana tercengangnya dan hairannya akan barang yang tiada diterima dan tiada nampak pada akal demikian itu. Benda ni dia kata tak sangka langsung. Takkan orang yang penghabis keluar daripada neraka nak dilayan semacam tu. Orang yang penghabis keluar daripada neraka Takkan Tuhan nak layan apa nak nak semua dapat Bagi pula sepuluh kali ganda Kesenangan dunia dekat dia Tak masuk akai Mustahil orang yang setahu aku ni Penghabis sekali keluar daripada neraka Tuhan nak bagi macam tu Maka berkata-kata ia kepada Allah yang demikian itu Kata dia kala Falaqad ra'aitu Rasulullah wasallam Dahik Hatta badat wajizum. Maka kata Abdullah bin Mas'un. Yang meriwayatkan hadis ni. Demi sesungguhnya aku lihat Nabi SAW tertawa ya. Nabi waktu duk cerita kih ni. Kih orang yang penghabis keluar neraka. Tiba-tiba dapat macam tu punya kemudahan dan kesenangan daripada Allah. Nabi waktu cerita benda ni. Nabi gelap. Nabi tergelap. Sehingga nampak zahir gigi geraham Nabi. Nabi gelap besar. Maknanya Gelak sampai nampak gigi geraham Nabi kerana terkenangkan di hatinya akan laki-laki itu berkata yang demikian bagi Tuhan Nabi tergelak pasal apa? pasal ada manusia dia tak dia tak faham kata Allah ni Tuhan maha kaya Allah bagi banyak tu kepada manusia Allah tak ada apa-apa tak ada jejak apa pun manusia ni dia tu ingat lagu macam dia atas dunia atas dunia ni tuan-tuan orang kaya macam mana pun dia bagi kat orang dia ada limit dia kaya macam mana pun dia bagi dia ada limit kita tahu dia ada duit juta-juta kita minta tolong kat dia dia bagi tekat seribu aja. dia ada duit juta-juta dia tak bagi sejuta kat kita dia bagi seribu aja. itu manusia atas dunia duit juta-juta pun bagi seribu saja Allah subhanahu wa ta'ala bukan bandingan kaya dengan orang yang kaya dalam dunia. Allah boleh bagi benda yang manusia terkejut bila Allah bagi. Dan mikianlah kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata akhir manusia yang keluar daripada neraka dan akhir manusia yang masuk syurga. ni pun dia nak ulang sama lah hadis yang sama tuan-tuan. Tonton -tuan. muka tuan -tuan muka surat 11 108. <coughs> muka surat 108. Sebab hadis yang yang berikut tu adalah hadis yang lebih kurang sama dengan yang kita baca tadi. Kan ha? kita skip kita langkah ke muka surat 108 bawah. Masalah dia kata ahlut tauhid masuk neraka sampai menjadi arang. ...dimakan oleh api neraka itu. Haa, ni kita baca. Dia ni ahli tauhid. Maksudnya dia masa hidup atas dunia biasa mengucap... ...asyhadu an la ilaha illallah... ...waasyhadu anna muhammad rasulullah. Lepas dia mengucap, dia ni tak tahu... ...manusia jadi manusia Islam tidak atau tak atau tak tahu. Hidup tenggelam simbol. Segala macam dosa dia buat... ...segala macam semua dia randuk habis. Tapi dia tak buat benda yang menyebabkan dia murtad. Masih Islam masih Islam tapi jahat atas dunia cukup punya jahat judi dia main tapi orang tanya dia judi ni haram ke tak dia kata haram tapi main kalau dia kata judi ni halal dia murtad sebab apa sebab haram judi sabit daripada Quran barang siapa yang mengubah hukum Allah Allah kata haram dia kata halal dia jadi kafir dia ni dah dia main judi. Orang pergi kata, "Kak dia hang ni apa ni? Dah umur dah tua dah dok main judi lagi." Dia kata, "Aku tak payah nak tinggal benda ni. Hang tahu dak kata judi ni haram?" Dia kata, "Tahu." Dah tu dah hang tahu judi haram, dok main buat apa? Dia kata, "Aku tak boleh kalau tak main judi." Oh, jenis ni. jenis ni. Tapi mengaku kata haram, dia tak pernah kata benda yang haram tu halal. Tak pernah kata. Tapi dia buat benda-benda haram. Ini ahli tauhid juga dia dianggap sebagai ahlul tauhid tetapi cukup banyak dosa dengan tuhan orang yang macam ni masuk neraka kena bakar dalam api neraka sampai jadi macam arang kita baca demikianlah tersebut dia adalah hadis nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikeluarkan hadisnya oleh imam at-tirmizi kata dia an jabir radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzabu nasun min ahli tauhid fin nar hatta yakunu fiha umman maksudnya diriwayatkan oleh seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam diazab orang-orang daripada ahlu tauhid di dalam neraka dengan sebab dosa yang diperbuatnya pada masa dalam dunia Sehingga jadilah diri mereka itu arang di dalamnya. Dia. Nak boleh kekeluak daripada neraka. Nak boleh keminta apa yang dia nak dekat Tuhan. Tuhan bagi sepuluh kali ganda dunia. Nak boleh sampai ke situ tu, kena bakar dalam neraka sampai jadi arang dulu. Dia. Tadi, bila kita dengar huraian Haqmullah, tadi ada orang kata tak sembahyang pun tak apa, live kali masuk syurga juga. Ha, ada orang ingat lagu tu. Ani dia nak abang kita pula. Tak sembahyang pun tak apa. Tak sembahyang pun tak apa, selagi dia tidak murtad, dia ada harapan masuk syurga. Betul. Tapi nak boleh ke masuk syurga tu? Tuhan dia bakar sampai jadi arang dulu dalam neraka. Mau ke tak mau? Ha, tak mau sembahyang. Lah. Ada cerita dia lagu tu dah. Tapi kita tak boleh nafikan sifat pengurah dan sifat kasih sayang Allah. Allah tetap pemurah, tetap kasih sayang kepada orang yang biasa mengucap la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Tapi Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah dia tidak pernah mungkir janji. Allah kata orang berdosa dia akan balas dengan neraka, Allah balas. Setelah dia balas orang-orang yang berdosa ni bagak sampai lentung jadi arang. Baru diambil buat keluar. Dia bagi masuk syurga. Sekiranya orang ini mati, dalam keadaan masih menjadi orang Islam. Begitu. Baik. Dia kata, sambung hadis tadi. Suma tudrikuhum rakhna. Fayukharajuna wa yutrahuna ala abuadil jannah. Kemudian, mendapatkan mereka itu oleh rahmat Tuhan. Setelah dimasuk neraka, bakak sampai jadi aram. Dah habis dah, tebuih dah segala dosa-dosa yang dia buat. Tebuih habis dah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi rahmat kepada dia. Maka dikeluarkan mereka daripada neraka. Dengan rahmat Allah dan belah kesian Allah. Tuhan kesian dekat mereka ni. Dengan rahmat Allah, Allah ambil mereka buat keluar daripada neraka. Dan dibantingkan mereka itu atas pintu-pintu syurga. Allah buat keluar daripada neraka lempak masuk dalam syurga. Roh masuk pun cara kasar. Badan dengan hang dunia dulu jahat. padan tapi masuk syurga juga, tapi bagi cara kasar. Begitu. Sambung habis tu, dia kata qalah, 'alaihim ahlul jannatil ma, fayanbutuna kama yanbutul ghusaa fi huma lattain, thumma yadkhuluna al-jannah." Maksudnya katrawi Apabila dilihat oleh ahli syurga, akan mereka, yang ini akan ahli syurga itu terbanting. Maka dituang atas mereka itu oleh ahli syurga itu dengan air hayat. yaitu ayah yang menjadikan semula mereka, menjadikan semula baik segala tubuh mereka yang binasa itu. Dia ni duklah neraka. Kena bakar dahan ni rentung lah. Dah habis, dah tepuih, dah segala dosa dia, segala kesalahan dia dengan dera bakar ni. Allah subhanahu wa ta'ala perintah malaikat suruh pergi ambil mereka buat keluar dengan rahmat Allah. Bila buat keluar, mereka ni lempak pi ke pintu syurga. Bila bunyi gedung, kata kena pintu syurga, ahli syurga, hak haduk dalam syurga, namai no buka tengok. Tengok-tengok Allah, siapa dia ni? Rentuk maka ahli syurga ni ambil satu ayak yang ada dalam syurga dia panggil ma'ul maksud dia ayak kehidupan ahli syurga dia ambil ayak kehidupan ma'ul hayak daripada dalam syurga ni mayyuhih kawan anuih rentung ni tadi sebaik baik sahaja dijuhih mereka ni tumbuh depan tumbuh jadi elok macam biasa balik dia kata maka tumbuh mereka itu sebagaimana tumbuh sampah kaparan di dalam kaparan ayah bak. tumbuh mereka ni nampak tumbuh jadi manusia balik yakni dengan segera kembali semula tubuh badannya dengan elok dan berseri-seri itu dia boleh fikir? benda ni boleh fikir dengan Akai tuan-tuan, sebab benda ni cerita di sana itu. ni ada pula satu ayah dalam syurga, dia panggil ma'ul hayah, dia panggil ayah kehidupan Orang yang kena bakar dalam neraka... ...dah jadi arang dah. Tak jadi manusia dah. Jadi arang, rentung, kerin dah. Main ke pintu syurga ni. Depa penduduk syurga, ahli syurga... ...yang dah sememang duduk dalam syurga ni. Diambil ayah ni jurus hati depa Jurus-jurus dengan kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala... ...manusia yang kena bakar dah jadi arang ni... ...tiba-tiba tumbuh jadi manusia elok berseri-seri balik macam biasa. Begitu. Kemudian daripada telah sempurna dan elok rupa mereka itu maka masuk mereka itu akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu barulah dia masuk dan menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk orang yang beriman itu masuk syurga jikalau sedikit imannya sekali pun. Lepas ni kita akan tengok hadis itu. kekuatan umat islam tak cukup kuat sebab kita umat islam seluruh dunia tak bersatu dalam soal ini cukupkah kita sekadar mendoa keselamatan orang palestin dan menjahannamkan yahudi zionis dan Amerika yang membantu yahudi soalan tuan-tuan apa lagi kita boleh buat ...Palestin tu... ...keliling dia Mesir... ...Jordan... ...Syria... ...yang mana negara-negara ni... ...mempunyai tentera yang kuat... ...kuat juga... ...kekuatan... ...tentera darat... ...Mesir... ...dengan kereta kebalnya... ...tank dia... ...dengan jet pejuang dia... ...dengan apa demikian juga Syria... ...demikian juga Jordan sebenarnya dah cukup dah dah cukup dah kalau sekiranya negara Arab semua bersatu bersatu menentang Yahudi sebab terang-terang terang-terang yang jahat dalam isu ni ialah Yahudi terang satu dunia tahu Cuma cumanya nak mengaku tak mengaku yang tu saja. tapi tahu semua tahu bila sebut kata ada pembunuhan beramai-ramai di mana tu satu dunia tahu, memang benda tu berlaku Presiden Bush buat-buat tak tau dia buat satu press conference di Amerika, dia kata betul je dia kata ada pembunuhan di situ Bush kata betul je dia kata dia tak dapat maklumat pun kata ada orang Islam kena bunuh di situ dia tak dapat maklumat dia tak tahu tak lah dia kata kalau betul kita tengok macam mana dia kata kita hantar wakil daripada majlis keselamatan masa-masa bersatu ke apa kami tengok betul, betul, betul, betul. dia kata lulus tuan tuan statement dia tu mengiris hati kita mengiris hati kita kalau satu orang Amerika kena bunuh di satu negeri cerok mana dia boleh tahu macam mana puluhan umat Islam kena bunuh beramai-ramai di Palestin dia macam dia tak tahu kita tak mau cakap benda ni buang masa cerita dia apa cerita dia umat Islam hari ni dihina yang tu saja duribat alayhi muzillatu aynama tuqufu illa bi hablil lillahi wa hablil minan nas Tuhan kita ditimpa keadaan mereka kehinaan aina matqufu wa ila bi mana dafa dudum illa melainkan kalau sekiranya depa berpegang dengan tali allah ulama tafsir pakar mengatakan tali allah maksudnya quran sebab mesti nabi sebut dalam hadis dia hablullah ialah quran selagi mana orang islam tak mau pegang Quran. Tuhan kata mereka akan dibina. Bila Allah kata lembut, tak lewo apa. Jadi cerita nak orang pergi berperang, nak tak orang pergi berjihad pun tak jadi cerita. Sebab apa? Masalah asal dia ialah tak berpegang dengan Quran. Itu masalah asal dia. hak tu mesti selesai dulu. Orang Islam Mesir kah? Orang Islam Syria kah? Orang Islam Jordan kah? Orang Islam Malaysia kah? Orang Islam Indonesia kah? Orang Islam mana pun, Quran mesti dijadikan pegangan mereka. Perlembagaan mereka. Kalau setiapnya orang Islam pegang kepada Quran, Allah akan bantu orang Islam. Sebagaimana Allah pernah bantu tentera badar ketika mereka lawan dengan musuh yang berjumlah hampir seribu mereka hanya tiga ratus tiga ratus boleh menewaskan seribu setengah orang kata tak boleh cakap benda tu tak boleh cakap dia kata benda, zaman Nabi lain kita lain no no no, no, no. boleh cakap benar. Sebab apa? Sebab itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dia kira... Intan Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah, tolong apa? Allah tak perlu pertolongan kita. Maksud tolong Allah apa dia? Tolong angkat ugama Allah letak di tempatnya. Quran mesti dijadikan rojokkan. Kalau negara yang orang Islam memaliksa pun tidak mau rojak Quran... Allah akan bantu dia Allah bila dia bantu negara tu Ekonominya elok Kestabilan, kesejahteraannya semua elok semua, semua jadi elok Bila jadi elok Orang bukan Islam tengok, dia akan mencontohi apa yang Islam buat. Sepertimana zaman Syedina Umar Al-Khattab dulu, negara-negara dalam dunia ni dijumpa Syedina Umar minta nak tumpang bernaung di bawah pemerintahan Syedina Umar. Sebab siapa? Sebab mereka tengok pemerintahan Syedina Umar adalah pemerintahan yang keadilan terjamin di segenap jengkai tanah, bumi yang ada negara bukan Islam pun bila tengok ni yang duduk bawah pemerintahan Syedina Umar ni mereka tengok sejahteranya mereka tengok amannya mereka tengok makmurnya mereka tengok segala yang elok ada padanya mereka sendiri tak boleh buat macam tu mereka pergi jumpa Syedina Umar minta kepada Syedina Umar suruh Syedina Umar jajah negeri mereka mereka nak benang di bawah pemerintahan Syedina Umar Al-Qaftar yang ni tuan-tuan catatan sejarah Dunia mengakui kebenaran catatan ini. Sebagai apa? Sebab orang Islam hari ini dia tak ada confidence dengan Quran. Dia tak yakin dengan apa yang Allah sebut dalam Quran tu Dia tak yakin sebenarnya. Dia ada rasa tak boleh buat. Sebab apa? Kalau orang bukan Islam rata macam tu tak apa. Tapi kalau orang Islam rata macam tu sangat mendukati kita. Lebih-lebih lagi orang Islam yang rasa tidak yakin dengan hukum Quran ini. Orang Islam yang khatam dua kali Quran bulan pusat. Lebih menduka cita. Bulan pusat dia boleh baca Quran 30 juzuh khatam dua kali. Tapi isi kandungan Quran dia tak yakin. Oh, kesian. Ah, ini penyakit. Tanda. Ini penyakit dan penyakit ini kita nak umati. Kita nak bagitahu pada dunia seluruhnya. Bahawa penyelesaian kepada masalah pengginaan kepada orang Islam ini ialah dengan kembali berpegang kepada ajaran quran dan sunnah Nabi SAW. Kita balik kepada dua sumber ni Allah SWT tolong kita. Tentu percaya tak Tuhan boleh tolong orang Islam? Oh jangan tak percaya. Kita kena percaya Tuhan nak tolong kita. Tuhan nak tolong kita sangat-sangat. Tuhan tak mau tengok orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiba-tiba orang ni kena sebelah buta aja. Allah tak mau tengok benda macam ni. Tapi Allah nak tolong kita, Allah letak satu syarat. In tansurullahu ayansurkum. Kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita tak tolong menegakkan agama muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah cerita dia macam tu. Apa juga masalah Tuhan kata fa in tanazautum fi syai'in farudduhu ila Allah rasul. Quran kata, Allah kata dalam Quran, kalau kamu bercanggah pendapat tentang satu-satu benda. Farudduhu ila Allah war rasul. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Balik kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tolong kita insyaAllah nah, mudah-mudahan lah. selain daripada tu kita setakat yang kita boleh buat minta kepada Tuhan merayu dekat Tuhan bukan minta lagu biasa merayu kepada Tuhan bermunajat kepada Tuhan minta Allah bantu saudara-saudara kita yang seagama di mana juga mereka duduk daripada penindasan dan kevaliman yang dikenakan ke ajar mereka diorang nah, kena jalan tuan kena jangan Allahumma mansurin Islam wal muslimin kena ya Allah tolonglah Islam dan orang-orang Islam minta Allah minta dekat Allah wanthur yuyu shal muhidin ya Allah tolonglah tentera-tentera yang nak mengangkat Allah Subha subhanahu wa taala sebagai kuasa yang maha besar tolong minta Allah tolong minta minta minta manalah nak tahu Tuhan gata uduuni Minta dekat aku Aku akan perkenankan Ramai-ramai pakat minta InsyaAllah satu hari Tuhan perkenan permilaan kita Selain daripada Al-Mu'la tadi kita kena buat nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Kita tak tahu macam mana susah mereka Sebab kita tak pernah susah Kita sedap-sedap senang Kita tak tahu macam mana susahnya mereka Bila kita kena sekali macam tu Kita tahu macam mana susahnya punta nikmat selalunya tak dihargai. Melainkan setelah nikmat itu Tuhan ambil. Baru kita tahu rupanya makai nikmat yang Tuhan bagi dekat kita. Kita tak pernah menghargai nikmat mata Tuhan bagi dekat kita. Mata ni. Bukan itu tengok apa kita rasa nak tengok. Mata ni nikmat cukup besar Allah beri ila. Kita. kita tak tahu kata mata ni nikmat besar sehinggalah satu hari Tuhan ambil mata ni kita ada lagi mata tapi dia dah tak boleh melihat masa tu kita tahu mata ni nekmat yang cukup besar semacam mana kita tak tahu macam mana mahal yang nekmat sihat ni Tuhan bagikan kita sihat ni sehinggalah satu hari kita kena sakit yang sakit tu sakit membawa mahu baru kita tahu mahal sungguh ropanya nekmat sihat Tuhan bagikan kita ni demikianlah kita tak tahu macam mana mahainya ni'mat Islam yang Tuhan bagi ke kita. Kita tak tahu. Ni, kita jadi orang Islam lah ni ni, ni jadi orang Islam ni, kita tak tahu. Sehinggalah akhirat itu baru kita tahu rupanya-rupanya kita dijadikan orang Islam, mati sebagai orang Islam. Islam itu satu-satunya tekan yang nak membolehkan kita masuk surga sana esok baru kita tahu bila kita tengok orang-orang yang atas dunia ni sampai katuk macam tak Islam dia tak boleh mencium bau syurga tiba-tiba kita boleh masuk syurga masa tu baru kita tahu Allahu Akbar besarnya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menganugerahkan Islam pada kita selagi kita tak rasa susah selagi tu kita tak tahu nekmat yang kita tak tu dapat tuan Harga ini nikmat Tuhan bagi dekat kita ni la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid Kalau kamu syukur pada aku Tuhan dah ni Tuhan bagi macam-macam dekat -macam kita kita syukur dekat dia dengan melipat melipatganda peribadat kita dekat dia Tuhan kata za aziidannakum ak tambah lagi apa mana doa dekat aku tambah lagi, lagi dekat kamu nikmat bin jazra tuan kata walakin kafartum kalau kamu engkar kamu kufur dengan nikmat aku bagilah inna azabil syadid azab aku sangat-sangat to -sangat sebab tuan-tuan tajuk yang kita nak baca insya-Allah pada bulan depan aku ada apa kita akan baca satu lagi tajuk dia cerita dekat kita bala yang menimpa kita sebenarnya tanda kasih Allah pada kita dia akan bagi tahu kita Balak yang menimpa kita adalah tanda Allah kasih kita. Satu, bila balak tu kena, dia mengkifaratkan dosa kita. Sebahagian dosa kita. Balak sama ada kena kita, kena isteri, kena anak, kena keluarga. Yang mana benda tu menyebabkan kita jadi susah hati. Balak tu menyebabkan Allah kifarat sebahagian dosa kita. Dan yang kedua, bila kena balak tu, kita lebih lagi ingat Allah. Ingat Allah bermakna kebaikan daripada Allah semudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita Allah bagi kekuatan kepada kita Allah bantu kita Allah bantu saudara-saudara kita yang sama-sama dalam agama dan kita insya-Allah. Nah sebelum serupa tadi ada kenuri nasi kandang. eh apa, dengan pertama waktu kenuri untuk sampai dapatkan somo. Tetangguhkan majlis ini dengan kafar dan surah al-Fatihah. Subhanahu wa ta'ala. أشهد أن لا إله إلا أستطعب بسم الله الرحمن بالعصر إلا الإنسان إلا الذين آمنوا على الإنسان وتغير شب العظم وتغير شب العظم اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله جبارك وتعالى على بنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافين عنه ويكافين دينا. يا ربنا ذك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد محمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بكاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Wa arin al baatil baatilah, warzubna jinaba. Allah menjaga jemaahna, jemaah merahuna, و تفرقن من بعده تفرقن معصونة. و سلم الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.